Hát sziasztok! De jó közöttetek újra! Tényleg van egy új hírem. Most lehet, hogy nem mai, csak ma olvastam, nem voltam lett közelbe. Ziziz kivégzett tizenvalahány tínédzsert. Mert meccset néztek. Nézték a Irak, azt hiszem Jordánia meccset, és rajta kapták őket, és ez ellentétes a iszlám törvényekkel, és ott helybe tarkol lőtték az összeset, és ott voltak a, a éves rácoknak a hullái, és a családjuk nem merte elvinni, hogy ne, hogy őket is agyon lőjék. Na, most egy ilyen gondoltam, hogy itt földobom ezt a gyászos hallgatást ezzel az új hírrel. És hát a helyzet az, hogy ez ellen nem nagyon lehet háborúzni. Ez ellen a, ez ellen a de, rendszer ellen nem nagyon lehet. Lebombázni a az egészet. nem sikerült. tehát ez pont az, az, az amit levegőről nem lehet, és a, és a probléma az, hogy földről sem. Tehát ez is kiderült már. Tehát hogy a Szovjetunió annak idején megszállta Afganisztánt, mégsem sikerült, azokat, a, azokat másképp hívják, ugye, ugye, ugye, igazából más lett a nevük, és, és tulajdonképpen azoknak a gyerekei, azok meg újra hatalomra kerülnek. De a hedekről. Hát igen, de ma már nem így hívják őket. Érted? Persze. Ma már ma. De ugyanazok, vagy azoknak a gyereke. Tehát, hogy így ez, ez ugyanaz a izé, ugyanaz a rendszer. És java szállod meg, megszállva tartod tíz évig, húsz évig. Ne. Jaj, a britek is megszállták, ahogy Nagy Sándor is a Most pofátlanság lenne még egy mikrofont kérni, úgy gondolom. Majd kölcsön adjuk a vidának. Viktor itt van velünk ma este is. De valamit biztos lehetett. Tehát akkor érted, ez nem olyan, mint az orkok, akiket így le lehet írni az Nem, hát el, nem, nem ez, ez ilyen lassú, ez ilyen lassú ö, ö, folyamat. Igazából az, az Obama háborúja az egészen más, mint ami a George Bushnak a háborúja volt. Egyrészt azért, mert a George Bush az egy, egy háború volt. És így nagyon őszinte vagyok, azt kell, hogy mondjam, hogy a George Bushnak, meg a Dick Cheneynek lógni kéne. És hogyha ők lógnának, talán nem tartanánk itt. Talán itt tartanánk. Én nem tudom, a... hogy itt tartanánk-e, vagy nem. A, a, valamiért azt gondolom, hogy, hogy, hogy... De tudod, egy héja erre azt mondaná, hogy nekik volt igazuk, ők ott akarták megfojtani. Csak azok a rohat izék érte, pacifisták voltak azok a gyakorlatilag. Jó, csak, cokat, jó, csak ne, de miért, miért irakot kellett megtámadni? Tehát az a kérdés, miért nem Szaudarábiát, a vahabiták a, a, a, a legfanatikusabbak, a legelborultabbak, ott van Mekka, hát a, a, ha, ha valamit... Ha valamit ha, erők... A, e, a, tulajdonképpen az az, az igazság, nem merünk stratégiailag szövetségesekkel, hogy legyenek. Persze. Valójában valójában a legsötétebb fészke a fanatizmusta. Egyébként. És hát Hírga. nem jel, hogy maga, maga Osama bin de ő is szaudi. Még, e, még egy hír. Várjál, ezek, ezek, ezek, még egy hír. Volt egy szaudi fiatalember. Ő így elsikkadta a, a Charlie Hebdo mellett. És ő, nem, egy muszlim csávó, aki lájkolt egy keleti keresztény oldalt, és a lájka like miatt perbe fogták, ezért hitelhagyásért. Aztán mégis me meg megúszta a halálos büntetést a like miatt, hogy egy keresztény olyat lájkolt. Like Helyette csak tíz év börtönt kapott, és ezer korbácsütést. Az első ötvenet, azt egy mecset előtt kapta meg. Egy like miatt, hogy egy keresztény olyat lájkolt, like mert híve muszlimkért a vallások közt. Ez egy csávó, nem bucsa hét, várjál. Nem Mujahed és nem ISIS tag, De figyelj, de kimondta, le... hogy a szaúdiak, de kimondta, hogy az, a szaúdiak azok ö, toleránsabbak. Mint az ISIS. Mint mondjuk az ISIS, vagy akár a Mujahedinek. Ki mondta? Kimondta? Tehát ö, a vahabiták sok tekintetben a legdurvábbak. Hát ö, most a, gondolom arról a bloggerről tudtok, aki ezer korbácsütést kapott. Erről van szó. Igaz? Most Róla beszélt. Ezer korbácsütést. És 50 évvel adják. Így van. Az, hogy belehalna. Bere, 50-es adják gyakorlatilag az végéig. Mert blogolt. De nem az blogoltabb, az meg, hogy Mohamed az egy izé volt, érted? Ő egy Történt. blogger volt, volt egy blogja. De miről volt ez a blog? Az hm. Miről volt? A blog? Ilyen vallások közti párbeszéd Vallások közti vall vallások, vallások, vallások, vallások, vallások megbékélésére. Vallások De a lájk miatt De a békevallása, tehát a békevallása azt tudjátok, és szaud tehát ott van Mekka is, Medina is. Hát az egész szaud belül van ez az egész dolog. Jossza. Tulajdonképpen maga a Mohamedi Szaudi volt. Hát ha ilyen, hogy, volt akkor ilyen, hogy Szaudi mindegy, hát ott született. Ja. Na, viszont... Kurva érdekes, oké, okay, most azt látjuk, hogy. De az nem a, a, az, az hogy mondjam, az nem egy, a, az egy nagyon-nagyon vallásos diktatúra. Nem iszlám állam van, ezért szövetkezik az Egyesült Államokkal. De mondjuk nézzük meg, hogy milyen világ van, milyen világuk van a keresztényeknek ezekben az országokban. Mondjuk a Szaudarábiában, vagy az Emirátusokban. Hát még egy. Hát, mondjuk egész konkrétan tehát... olyan, hogy állampolgárságot kapjon keresztény, olyan föl nem merül. Tehát, hogy nehogy a multikulturális társadalomról pár szót azért ejtsünk... Azért nem ölik meg őket. Nem ölik meg őket, hanem dolgoztatják. Hegedültetik őket, adott esetben klarinétoztatják őket. Van egy haveron, aki ott klarinétozik. És így pénzeket keres, mert ő tud. És így nem jutott, hogy ő igen, solymász. Hogy solymász. No, solymász lesz és ez ebből fog meggazzagodni, bazd meg! Hogy a sójom elrepül és visszajön. Ebből, ő, ebből ő föl fog építeni villákat. Na most helikopter leszálló pályája lesz abból, hogy jól klarinétozik valaki, bazd meg. Na, hát akkor csak becsülök a keresztényeket, han? Becsülik a keresztényeket igazából. Valójában arról van szó, hogy olyan sok olajuk van, hogy így nem tudják, hogy hova tegyék, és attól félnek, hogy előbb jön el a... hogy jön vissza Mohamed ítélni, vagy... hogy jön, egy mielőtt elfogyna a pénz, bazd meg! És itt, itt van, bazd meg, és így elérok egy ekkora köteget, itt van, csak röpüljön vissza a sólyom! Érted? Tehát, hogy így, így van ez a, van ez a szorongásuk, bazdák, hogy így, mire basszuk el a pénzt, és akkor természetesen veszünk egy ilyen csapatot, hogy Manchester City. A, a, elköltünk annyi pénzt, meg, amiből maga, magát a klubot, a stadionnal, mindennel együtt meg lehetne venni még háromszor. Hoppá, de Manchester, De így, elbasszuk, kurva! Hogy futball meg, hát iszlám ellemes. De várja, annak semmi az erő, ő egy arab befektető, aki egyébként ötszörybáltkozik meg a felé, és a többi, a futba, hogy mondja, a, az ISIS az az iszlámon belül a mauizmus, Igen, igen, igen. Így van. Ők meg csak Szálin. Igen, igen. És Stalin? az iszlám Szálin az az Egyesült Államok legfőbb szövetségese és leszállópályája. Közelem van. Mint Izrael. Ők igazából az Egyesült Államoknak nem lenne szüksége rá, mert ott van Izrael. De, de, Izrael az tökéletesebb, mint egy leszállópálya, mert az meg, ő, ő ott helyileg üt, amíg, hát, hogy mondjam, az egy tökéletes szövetsége, sokkal jobb, mint egy hely, ahonnan így támadhatunk. Ahol, no, de Izrael messze van a Perzsöből, Szabása... no, no, no, no, pedig, Hát igen, Szatarápia pedig ott van. Lehet izéni. Studírozni. Bármit lehet onnan, bármit lehet fölszállni, leszállni, és így hát, világos, azok a korruptak. Ezek kétségmutatók. Tehát, hogy ők, így minden az iszlám, de minden a pénz, így egyszerre. Ökőri, így minden. Ők ja. Ez jaj. Csatlakozási Nézzük meg Európát. Tehát, hogy így Európa. És így mindig, a, akik, akik vitatkoznak velünk iszlám ügyben, azok mindig arról a gyarmatosításról beszélnek. És hogy így hiszi, hogy így a gyarmatosításért hogy az az igazság, hogy a gyarmatosításért a nyugat már megfizette az árat, és ezt tudjátok mi? A bevándorlás, is a, a bevándorlás is a, és a, a multikulturális társadalom. Az, hogy bárki bevándorolhat, és bárki állampolgárságot kap, és olyan, mint te, és olyan, mint hogyha itt született volna. Azt gondolom, hogy a gyarmatosításért ez korrekt. Korrekt. Hozzátéve, hogy a gyarmatosítást azt nem a jezsuiták intézték, meg nem keresztes háború volt, mert a keresztes háború felel meg az ízisznek, nem a gyarmatosítás. Meg a, meg a, meg a, a, a nagy kalifátusnak. Hát az az igazság, hogy a, a, az inkvizíció az inkvizíció felel meg körülbelül a a nagy a nagy ö, ö, Páliszlám birodalomnak, ami az, amit pohátyigénél sikerült visszaütni. Miért pont az inkvizíció? Hát ő, ő csak szervezet volt. Mondja? Hát világos, de, az, de, de politikai, ideológiai ízés státuszában azt felel meg annak, érted? Hát az inkvizíció nem vitte ennyire. Azt nem, nem, nem vitte ennyire. De, de körülbelül ez volt, a, ez az a rendszer. Ez az a rezsim. Hát, hogy Gelf, Gelf, ott se sikerült túl nagy területet meghódítani. De ott azért megvetette a lábát a vallási fundamentalizmus. Elégették szegény szervétet. Igen. Hát ezt, na, e, szóval itt a kérdés, érted, itt két, két dolog van, szerintem, amiről érdemes beszélni. Hát elsősorban az az arról, arról szóval, hogy ezekben az arab országokban náluk, nincsen olyan, hogy nálunk, Tehát mi miért éltük ezt túl? Vagy miért lettünk mások? Mert pár évszázaddal ezelőtt itt is hasonlók voltak. Mi miért lettünk mások? Mi szerintem lettünk Jézus, mások. Te, de ha, ha mások vagyunk, akkor szerintem ma Jézus és a Mohamed közti különbségben kell keresni az okot. Azt gondolom. De pont nem az az inkvizíció nem éppen a Krisztusé Na jó, de talán a sem véletlen, hogy az inkvizíció az egy szervezet volt, a, a, a, a, a kalifátus az pedig egy, egy, egy világbirodalom volt. Tehát, talán ez sem véletlen. Ön szerveződő Hát igen, volt, talán hogy, arról van szó, hogy az egyik az egy, az egy nagyon agresszív, hódító, vallás, hódító ideológia. Két alapja van, mondjuk ez, ez ilyen nagyon-nagyon fontos, hogy a... A több az a lényege, hogy ha gazdag vagy, akkor lehet négy feleséged. És ezzel az iszlámon belül, az iszlám társadalmon belül nőhiányt lehet generálni. És a nőhiány az a hódításnak az alapja mindig. Tehát amikor nincs nő, akkor a férfi álló harcolni megy, hogy raboljon magának egyet. És ez, a, ez az alapja, tehát a, a több az a lényeg, hogy a gazdagnak legyen négy nője, így a legszegényebbeknek mínusz négy nőjük legyen, érthető ez? Érthető? Tehát odafönt egy férfi, az lent négy nő hiányzik, érted? Négy férfi! Tehát egy gazdag emberre négy szegény jut, amelyik harcol. Ez a több nejűségnek, ez a, a Mohamed az egy nagyon ravasz, nagyon-nagyon kifimamult, nagyon intelligens ember volt. Ezt nagyon jól kitalálta. Átvette tulajdonképpen a, a kereszténységből, meg a zsidóvallásból azt ami, azt, ami integrálható volt, és arra figyelt, hogy ne legyen nagyon nehéz. Ne legyen nagyon nehéz követni ezt. És az az igazság, hogy öt dolgot így elvár. Imádkozzá arrafelé egy évben, egy életben egyszer menjél oda, ne disznót, ne alkoholt, hát így van egy pár dolog, amit így, így elvárás, és megvagy. És, és tudod, hogy mi a szörnyű, igazából őszintén? Hogy, hogy ha nem azokat, akik a izé, nem tudom én a, a profétát ábrázolják, mit tudom én, mindenféle ö, lealacsonyító, meg gyalázó, meg undorító módon, uh -huh. akkor viszont ne annak a ne annak a szellemében és ne annak az érdekében mészárolják le, hogy 300 szűzlányt kurhassanak meg. Ha már ízléstelenség. Ha már blasfémia, vagy bármi. Tehát akkor legalább ne ez legyen beígérve érte. A hurikat. Tehát, hogy, hogy a, Mohamed a Mohamedet nem mutathatod azt, ahogyan megkurják, vagy ilyesmi, azt nem. De ha te ezt megakadályozod, hogy ezt le lehessen rajzolni, akkor te kurhatsz nagyon sok nőt. Tehát ki akarja a Mohamedet kurni? Erről szó sincs. Senki se akarja. De hát ők, a, hogy mondjam, amikor, amikor földgyújtották annak idején 8 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt fölgyújtották a, a konzulátusokat az arab országokban, mert Dániában valaki lerajzolt a Mohamedet, vagy volt valami karikatúra a Mohamedről. És azt hiszem, hogy egy olyan karikatúra volt ráadásul, hogy a Psi fekszik, és kérdezi az orvostól, hogy miért csak az én híveimnek nincsen humorérzékük. Így a mennyben. Tehát így a mennyben van egy terapeuta, és így ül, és így a Mohamed fekszik a keremeten, és azt kérdezi, hogy miért miért egyedül az én híveimnek nincs humorérzékük. Most lehet, hogy nem ez volt a konkrét karikatúra, az a, kar, az a karikatúrista, akire ki lett mondva ott a fatva. Tehát az a karikatúrista rajzolta mondjuk ezt. Tehát, hogy így nem minden nem minden fatvás karikatúrista olyan szar mint ez. Mint ez a, nem tudom én, négy volt, akit most kinyírtak. Tehát, hogy így ez tényleg ilyen Muricka, múriczka világa. Csak az, az igazság, hogy szerintem azért, azért hősök ők, mert megvitték az én jogomat, hogy ne rajzoljam -e Mohamedet. Mert hogyha ők, ők ezt nem teszik meg, akkor a helyzet az az, hogy Mohamedet nem lehet lerajzolni, hogy itt van egy tabu. Úgy, hogy az a civilizáció egy tabut, így ránk kényszerít, úgyhogy megfélemlít minket. És ők voltak elég ízléstelnek ahhoz, hogy beálltak a célkeresbe. Ez az egy sztoria egyébként tökre olyan, mint a, mint a Larry Flint a provokátor. Annak a sztoria. Beálltak a célkeresbe, mert voltak elég roblottak hozzá, mint Larry Flint. És, és így lettek ők a szólás szabadságának a hívei. De mi igazából nem azért vagyunk hálásak nekik, hogy lerajzolhattuk Mohamedet, hanem hogy mi nekünk nem kell. Hogy minekünk nem kell lerajzolni Mohamedet. Mert amúgy amúgy, ha tényleg tiltanák, akkor le kéne. De így nem kell, mert ők lerajzolták. És kiderült, hogy tilos. Úgyhogy ők meghaltak. És annak fedezete van. Tehát az a vér. Most hogy magyarázzam még jobban? Ezt úgy érzem, hogy most nem tudtam elmondani pontosan. Nem nem tudtam elmondani. Értitek? Nem nem. Figyelj, szerintem arról van szó, hogy a Mohamed, ő nem érti saját magát. szerintem nem tudtam pontosan elmondani. Arról van szó, hogy egy olyan világban, ahol a Mohamedet nem szabad lerajzolni, ott az, az a tény, hogy én nem rajzolom le, az nem tisztelet, meg nem ö, tolerancia, meg nem akceptálása más, vallások, más vallásoknak, hanem merő gyávaság. Gyávaság! Egy olyan világban, ahol a Mohamedet le lehet rajzolni, ott jó ízlésből megtehetem, hogy nem rajzolom le. És ez kurva fontos nekem, hogy én ezt jó ízlésből megtehessem. És ne pedig egy olyan világban éljek, ahol ez nem fér bele. Ahol ezt nem lehet megtenni, és én gyávaságból nem teszem. Mert nincsen harmadik út. Vagy jó ízlésből nem rajzolod le Mohamedet, vagy gyávaságból. És én jó akarom nem lerajzolni. És ez kurva fontos jog. Na most azt érzel, úgy érzem, hogy most valamennyire ezt, ezt egyébként egy muszlimnak kéne mondani, amit te most elmondtál. A Mohamed nem lerajzolásának egy nincsen. Várj, egy keresztény mondhatná, hogy mélységesen fölháborítja az izét. Tehát amikor lerajzolták a csárlisok a, a Szent Háromságot, hogy egymás segbekúrja a Szent Háromság három tagja, és hogy ez mennyire ízléstelen ócska szar szemét, és de háromszög a szemben, a háromszög, tehát még szarul is van megrajzolt most tök mindegy, és mert az egyébként az atya a háromszöges szemén, úgy tudom, az ikonográfiában és a galambban, a szent lélek, tehát még szart is rajzoltak, kibaszott ízléstelen és undorító, de érted? Tehát ezt ez, ez, ez, ez mondhatja egy keresztény, hogy igen, a Csári Hebdo lerajzolt egy olyan keresztényellenes blaszfémiát, amiért jóézlésű ember kiköp, és ő nem rajzolja le. Én a problémát nem itt látom, Robbi, ahol te hanem a problémát ott látom, hogy egy másik kultúra, egy földrajzilag is idegen hely, egy messzi hely, az fenyeget engem a saját országomba, hogy én mi a fasz csináljak, és mit nem. Érted? Ez a probléma, Bazmeg meg, és nem csak, nem az a, pro, a fő probléma. értem, amit mondasz, meg akceptálom, meg egyet is értek vele, de ezt kereszténybe kellett volna elmondanod, vagy egy muszlim országban muszlimként kellett volna elmondanod. A fő probléma az, hogy ide jön, meg, a sok baszó geci, és azt mondja nekem, Bazmeg, meg, hogy én ezt és ezt itt, itthog, nem, nem ez itt hol, Nem, nem ez történt, nem ez történt, nem ez várjál, várjál, nem ez történt. Azért elmondom, hogy mi történt. Nem. Mi itt, mi itt, szociális indokokból, meg keresztény bűntudatból, leginkább ebből fakad, tényleg a legjobb, legjobb lelkiismerettel gondolom ezt, befogadtunk egy csomó olyan szegény embert a világból, nem mi, hanem a nyugat, tehát hogy így igazából még csak nem is mi, de, de most már mi is a nyugat vagyunk, úgyhogy így mi. Gófasz vagyunk, mi Hát, de, de, európai, ja, ahol nap, unió ahol a, európai Unió vagyunk. A napelemet meg. megadóztatják, bazd meg. Az aztán kurvára nyugatbaz. Még nem adóztatták meg. Ez a üdös geci ez a, szemetek jen, van. A, Na ez még megér egy nem, Ez a napelem, van. Mi a centrum visszat, és a perifériának a Centrum felé eső határ, fél periféria. határát védjük. Félperiféria. Ah, igen, ez a félperiféria. Ez a vallástejni izé. Igen, félperiféria, de nem círülőbetűkkel írunk érdekes módon, ugye meg. Ugyan, nem azért annyira most basz meg, nem pravoszlávok vagyunk, ha jól tudom. Tehát azért annyira nem. Nem, nem, izé, meg... nem. már sokszor jó. elmondtad, oké. Okay, Na, jó, Szóval, itt vagyunk, és a nyugati. Tény, hogy basz meg, nem a izé, nem a. Nem, nem, nem, nem Párizs vagyunk. Ez én. én... Nem, nem, nem mi fogadtuk be őket. Én keresztényi nem fogadtuk őket. A... De keresztényi bűntudatban vannak földi bűncselekmények. Befogadtuk őket. Most a Már, nem, most, már pont nem az a Most a... Párizsban van az ostrom. Tehát Mert nem, van. nem a... földrajzi. Ez... Jajajajajaj. Most, most, e, most e, tudod, hogy azért nem báss. Rohat, gezi, Francia. Nem báss. A Mianoni megért, ezért védjük őket, évszázadon keresztül basznak Hunyadittal egészen Bécs visszafoglalásáig és az volt az, az volt bazzik, a köszönet, hogy elárulták Rákóczit, kosultott kosultot megkaptuk trianon teszék meg itt vannak a kecskebaszok bazsok meg le a kurva anyátokba ikasupba megváltoztattam a véleményemet, égen az istámos menjenek oda, bazzik, amit itt csináltak a közepkben, hogy juccsak páris és tegyék ki az egyfajta rajta a félholtas ízét lofar kozdászoló Magyarország 65 százaléka halottan egy olyan érzelmi pontot találtál a magyar népléletben, bazd meg, ami egyszerűen elélvesz, hogy egy kikernik. És ezt még senki nem írta meg, bazd meg, mert ezt megkére érünk az akúlókról. Hát te így az élmény, bazd meg. tök új szempontot, tök új szempontot adtok, és ezt még senki nem írta le Magyarországon. Új szempont, bazd Jajá. Most mondom, eljutottak, de essék, mi kiártunk, bazd meg! Atlasz ilyen... vállat van, kiártam én, bazd meg! A magyarság kiárt, menjetek oda, picsan, gyújtsátok fel London-t, és fel is gyújtják! Tudod, hogy túl, mit gondolok ő szintén? Tudod, mit gondolok? hogy a csurka bácsi, az belesétált ebbe, amikor a 911 volt. Akkor ő elkezdett, aznap reggel elkezdett a napkeltében így kurjongatni, hogy végre, végre, végre. <gül> ez volt, ez volt olyan, emlékszem. Kérlek, emlékszem, és ma azért olyan kurvaszadul jött ki arculatilag belőle, hogy hát így ízé, akkor így minden olyan volt. Cici mert, így minden cici is cici is volt. Így, és most a vonatábor emlékezett erre és pontosan tudta, hogy azt nem szabad, nem szabad kivárta, a kivárta, kivárta a kötelező gyászt majd pedig a leggyávább és megalkulóbb álláspontra helyezkedett sem Charlie nem vagyunk sem Izis nem vagyunk mindkét válasz rossz mindkét válasz rossz minthogyha ezt a két dolgot igazából az Izis ami egy ország meg a Charlie hebdo ami egy szaros szerkesztőség, bazmeg meg, meg egy újság, meg három faszokó, aki rajzolgatja a fasságait bazd meg, ez hát mi egyik sem vagyunk ebben a, ebben a háborúban. Mi nem állunk sehol. De én tényleg a Charlie Hebdo meg az Izis között van a háború? Tényleg a kurva szerkesztőség között? Mert ha ez így lenne, állítom, hogy a nyugat beáldozná ezt a szerkesztőséget. Azt mondaná, rá, hogy eszen Állítom. De tényleg, emelje fel a kezét az, aki azt gondolja, mert van ez az érvelés, hogy nem kellett volna provokálni, nem kellett volna rajzolgatni. Emelje fel a kezét az az, az ember, aki azt gondolja, ha mi mostantól nagyon-nagyon szigorúan megígérjük, hogy nem rajzoljuk le a profitát soha többé, most ebből a csádi Hebdo tanultunk, akkor, így meg, akkor megnyugszik minden, akkor a így nem lesz több probléma, az egész problémát megoldottuk. Szolófilm. Miért nincs? Van. Van. Van. Van. És, és él a színész. A, én nem tennék most sok pénz. Most még semmit nem tudok a de nem tennék le most sok pénzt ide, hogy él a színész. Ugye szerintem ilyen végstányú ilyen murákkal így szerintem vállalható a szám. Nem? Na. Nem mutatják benne Mohamedet a Mohamedről a film, mert nem látszik. Hát nem volt nem látta éppen. Kurva jó film. Van, nocsak, nocsak. Van egy film, amiben Mohamed nem játszik. Dánítólag róla szól. Amerikai koptok csináltak egy mohamed -ről szóló filmet, mindegyikükre fa fatvát izé. Nem, köszönöm. Nem tudom, de azt tudja, hogy mindegyiket ki akarták nyírni. De az egy ilyen pikírt film volt, egy ilyen Mohamed ellenes flat Kemény, kemény csávó. Hát a koptok, hát ott nevelkedtek Egyiptomba a, hajzén, a orkok közt, tehát tudják, hogy merre, hány méter. Na, egyébként itt a kolléganőbe belefolytatta a szót a Robi barátom. Én meg, meg vagyok fázú, úgyhogy most itt az a ritka alkalom, hogy a kolléganőnek átadnám a szót, mert csak ilyen sikításokat hallottam a széksorok között. Köszönöm. Tehát, hogy hogy volt ez, vagy mi volt? Hát én most nem tudom, hogy hogy ismeri a Charlie hebdo -t. én szerintem majd, hogy egyetlen egy értelmes, ízléses, humoros karikatúrája sincs. Szerintem Jó. Mindegyik. Tehát az állítás az, hogy a Charlie Hebdo-nak egyetlen ízléses, humoros karikatúrája sincs. Jó, ez egy állítás. Ez egy... Fogadjuk el, hogy igaz, így van, tegyük föl. Tehát, akkor ebből mi a konklúzió? Tisztában. Megért emelték a golyót, bazd meg, mert szarul rajzoltak, és nincs egy ízléses karikatúrájuk sem. Bezzeg a ludas, Matyik! Várj mondja a kollega hogy nem ez a konklúzió, kongru... de szerintem a, a, a szólásszabadságon belül azért is kellene húzni egy határt amíg már nem, nem, nem, nem, a vallást. Jó. Húzzuk a határt a szólásszabadságba. Hol húzzuk meg? Mondjuk az, amikor azt nemrég egymást dugja, az már Nem Nemrég a Puzsér írt egy faszkalap haverjával egy drámát a holokausztagadásról. Nem, nemrég már évekkel ezelőtt csak most adták ki. És az erről szól, ugye, hogy, hogy akkor holokausztot tagadni lehet, vagy jár érte, nem lehet, stb. Tehát szent koronát gyalázni lehet, nem lehet. És akkor így szépen növekednek a tilalomfák, meg szaporodnak. Tehát, hogy akkor esse, assa, amasse, meg se. Ismerek feministákat, akik ugye szerencsétlen, ezért én utálom, tehát én nem szeretem, mint humoristát, a maksát följelentették hogy ez megerőszakolással játszott. Énként nekem azt tetszik legjobban, hogy az összes ilyen csoport a maga baját képzeli az egyedülinek, amiért föl lehet jelenteni. Tehát a jobber, az nem mondja, hogy a holokausz tagadásért föl lehessen jelenteni, de a szent koron, a gyalázásért igen. És akkor vicca, Berza, és mindenki jelentsen föl, és kurva sok csoport van, ami azt mondja, amit a kollega nő, hogy húzzuk meg a szólásszabadság határát. Hol, hogyan, mikor. Mi az a bizottság, vagy bíróság, vagy kódex, vagy javaslati, törvénykönyv, vagy bármi, ami megmondja, hogy akkor hol van a szólásszabadságnak a határa, és hogyha azt valaki átlépi, akkor azért mi a retorzió. Tehát egyrészt, hogyha ez, ez az egyik, tehát ebbe az irányba egyébként érdemes, két, na, két irányba menjünk el. Az egyik irány ez, hogy tényleg korlátozni kell-e a szólásszabadságot, ha, ha, nem, hagyj, fejezem, ha nem korlátozunk, akkor mi történik? Ha korlátozunk, hol korlátozzunk, és akkor mi történik? A másik pedig, amit itt sokan elfelejtenek, hogy itt a Puzsér szokta ezt mindig kapizsgatni, és ebben kivételesen egyetértek vele, hogyha mondjuk nem gyalázzák Mohamedet, akkor tényleg az, a, a muszlimok békén maradnak, a fundamentalisták békén maradnak. Hát azoknak minden az iszlám gyalázása az is, hogy én mondjuk pornó, pornót nézek hoz, meccset, hoz, meccset, válját, meccset. de hogy vár, azok muszlim fiatalok, még Várja. azt mondja, mondjuk szerinted az, az a alatt, nagyon, de nem leszel muszlim öreg ember? A nagyon politikai korrekt azt mondja, hát igen, a muszlim oké, okay, rájuk érvényes, jó. Nem, a fundamentalista azt mondja, meg, hogy én nem muszlim se nézzek esetleg, ezért foci meccset. Nem, ő nem olyat, hogy te nem, nem muszlim. <gül> hát agyonlőbb nem, nem, nem folytatódik a mondat, hogy te nem muszlimként. Te vagy áttérsz, vagy pedig az meg, nem vagy. Tehát így ilyen, ez, ez jelenti a fundamentalizmus. Ez az íz, az, az erről szól. Ezért, ezért lőtték le, hát azok muzulmán kisgyerekek voltak, akik foci, foci meccset néztek, könyörve. <gül> Egyébként, é, amit láttam a Charlie Hebdo karikatúrái közül, közül, azok szerintem is primitívek és ajadékok. Nem láttam, én nem olvastam azt az újságot, nem jártam Párizsba, nem rendeltem meg magamnak. Megvallom őszintén, azért nem is hallottam erről, mielőtt az a mészárlás kitört volna. És a, ha, ahogy Hajdu Pétert se ismertem a kollégám előtt. És ez dicsekvés volt, tudod értelmeségi ők. És de nekem az a véleményem, hogy akkor tessék ellenük írni, meg hasonló karikatúrákat csinálni, meg hasonló dolgokat. Tehát én például gyűlölöm a feljelentősdét. Tehát ha valaki feljelent, azért valakit, mert úgymond a nem tudom kiknek azért érzeklőségét. Sokkal normálisabb, ha saját kérdőlek, az más, oké, de a feljelentés, a, feljelent, de a mi kultúránkban az a feljelentés hasonlóan undorító. Tehát Jó, ne, ne, ne, ne az, az, igazság, igazság, után, a tudom, az, az igazság, hogy a feljelentés, az igazság, hogy a ki mondani, jábám, jábám és olyasabb. Mert ha odamész és hagyonlövöd, azzal kockázatot vállalsz. A feljelentő nem vállal semmit. Ez így van. Ez pontosan így van. Így van. Tehát, hogyha én a Szent Koronát gyalázom, vagy holokausztot tagadok, vagy keresztényellenes vagyok, vagy a muszlimokat, vagy zsidózok, vagy cigányozok, vagy bármit csinálok, buzizok, látom, látom az meg, látom akkor küldjön el a kurva anyámba, írjon ellenem ugyanilyeneket, érted? Tehát, hogy állítson pengel lérre, Takadja lakja nem tudom honnan, érted, de ne, ne, ne jelentsen fel, tehát ez, ez, ez aljas, undorító, ja, ja, ja, ja. mert ennek nincs semmi Nem, a feljelentés azt tudod miről szól, hogy azt hiszed, hogy ügynök vagy, pedig nem is vagy, be se szerveztek, de te jelentesz. Tehát, hogy nincs, nem írtál alá, az meg, semmit, nem kell jelentened, de te jelentesz, mert te azt hiszed, hogy az meg ügynök vagy. Van valami megbízód, valahol, és te neki jelenteni akarsz, tehát te úgy vagy ügynök, hogy téged nem szervezett meg senki. Ez a feljelentő, nem? Abszolút. Hát ugyanilyen tudatá, tudatállapot, izé, ö, vesztés, vagy hogy mondjam, ilyen, ilyen tudat, tudat, ö, zavar, az amikor valaki polgárőr. Tehát úgy rendőr, hogy nem az. Polgárőr? Az hogy? Nem. Hogy vagy polgárőr, bazd meg? Az azt jelenti, hogy így pont olyan vagy, mint én, csak szeretsz. Izé, bazmeg. meg. Nyalizni a, a, a, a rendőrnek, és már találkoztál is kettővel. Hát az tényleg a legalja, mert a rendőr az azt mondja, hogy hoztam egy racionális döntést, nem értek semmihez, ostoba vagyok, már nem akarok igazából van az élettől semmit, erőszakoskodni szeretek az emberekkel, leszek rendőr, az de kurva jó nyugdíjas állás, 40 évesen nyugdíjasztatom, magam kész. Tökéletes választás. Azért én azzal együtt, azt így értem, hogy hogy csinálja. De te a, a polgárőr az mi? Az mi? Láttátok az office -t? Az office van az, aki nyal, aki mindig nyal a főnöknek. Ja, ő is olyan, hogy a munkahelyen, de minden munkahelyen van egy ilyen. A munkahelyen ott sincs az, hogy, hogy ott ő így meg lehet szervezve, mint ügynök, de ő így jelentkezik. Hogy ő szeretne. Ez, ez minden osztályban megvan. A, mert van az osztály és van a tanár. Ez két oldal. Ez teljesen egyértelmű. Az, az osztály is megosztott, meg a tanár is nyilván. De tanár nem feltétlenül. De a, van az osztály, de, a, de ott van egy front. És hogy így vannak az első dezertőrök, amikor így bejön a tanár, és így, a, így vannak olyan, olyan, olyan tagjai az osztálynak, akik így rögtön átállnak. Ez nincs meg. így azonnal dezertál, és ő már, ő már a tanárral van. Hát ők feleltetnek. Vagy nem. Még nem tudjuk. Még nem döntöttük el. De kólyan. És ez, és ez, ez a társadalomban ez a polgárőr, nem? Így igazából, így igazából basz meg, van egy gászpréje, de valószínűleg van egy engedély nélküli ilyen izéje, ilyen olmosbotja. Mi az izé? Viperája, nem? Viperája, nem viperája. Van egy viperája, amire nincs engedélye, és ő polgárőr. Tehát járőrözik, hát azért bozd meg, mert nincsen családja, nincsen élet. Hát mi? Ugyan miért járőrözik bozd meg? azért járőrözik, hogy másnak lehessen nyugodt családja és élete? Vagy azért járőrözik, pont mert van családja bozd meg, és onnan menekül a járőröző. Szerintem, ha már itt tartok. egyébként, hogy a egy kis fröccsöt. Tudod, mit gondolok ő szintén? Tudod, mi gondolok ő hogy, hogy, hogy a környéket, ha meg akarom védeni, akkor kimegyek, bazd meg, vagy kirakok egy kamerát, de, de nem megyek el, bazd meg, polgárőrnek. Hogy ilyen szidén átrakhassak az autómra, bazd meg, úgyhogy nem vagyok rendőr, és ráírhassam, hogy polgárőrség. Mert így igazából jogilag ráírhatod, hogy hát te vagy a polgárőr, az az autód, bazd meg, hát így ráírhatod, hogy polgárőrség van, ráírhatod azt is, hogy így izzék, hogy így szopok ezres ilyen, bármi, ráírhatod, ráírhatod. Ha Akkor a te szépen... meg, hát értem, egy amit akarsz. Történt, hogy csávó azt írta magára egy strandon, hogy nyalásért szopok. Csaj, bocsánat. Nem volt. Nem volt. Na, térjük vissza a szólásszabadsághoz. Feszegetjük. Most, arra, azért, a... azért térünk vissza, Robi, bazd meg, mert lett csikadva a legfontosabb rész, tehát, hogy ha meghúzzuk a határt, nekem az a tapasztalatom, Na, szóval, hogy ott tartottam az a, a tapasztalatom, hogy ha az meghúzzuk történt. a határt, Bocsása. bazd meg, akkor az a határ elkezd szűkülni. Például, mondjuk a, mondjuk, a, a magsát följe ez egy képretes. Maxát följelentem, hogy az erőszakolás. Hát azért az erőszakolással mégse vicceljünk, de, de ő csak börtönbe, a picsába. Ő viccelődött azzal, hogy ő az Világos, de följelentették őket a felvédőség, mindegy. Akkor utána a következő már az, hogy ez egy olyan nő ellenes vicc, amiben burkoltam, benne vannak baz be meg olyan hívószavak, amik erőszakhoz vezetnek és az már kimutatható bármiben. És így van mindennel, mindennel, a rasszismussal, a zsidózással, a mindegy, a... És mindennel, és végén már viccet sem lehet Ami a lényeg, hogy nem az történt, várjál, várjál, várjá, te várjál egy kicsit, bocsánat. Nem az történt, csak mert hogy ott tartottunk, hogy nem az történt, hogy ők onnan ide jöttek, és ők itt legyilkolnak minket azért, mert itt nem élünk úgy, mint ők ott. Nem ez történt. Itt voltak köztünk, köztünk nevelkedtek, Három éve még reppeltek. Mert nem tudod, hát ők, ők, ők, ők mi vagyunk. Akik kimentek az ISIS-be kiutaztak, hát így gondolták, hogy megnézik. Igen. Tetszett nekik a guré. Tetszett nekik, ne, ők is tetszettek a helyieknek, és elmondták nekik, hogy figyelj, így kell kezelni ezt a kézifegyvert. Így kell, és kiképezték őket, majd visszaküldték az országba, és azok egyszerűen akcióba léptek. Tehát arról van szó, hogy az ideológia az kintről jön, de az ember az innen. Tehát itt a térbeli mozgást kell bizonyos esetekben kontrollálni. Tehát, hogy, hogy, De érted, ha három országon vagy négy országon keresztül utazol ki a, az iszlám államba, akkor mi van? Mert azt is megteheted. Tehát beutazhatod fél Európát, mielőtt kimész, és beutazhatod a másik felét, mielőtt visszajössz. Vagy pedig be kell vonni az útlevelét, vagy pedig meg kell akadályozni, hogy két útlevele legyen, Szóval itt mindenképpen... És honnan tudod, én... tudod, hogy az illető az potenciális terrorista? Hát, onnan, a... hogy, hát, hát onnan tudod... Hát, hogy barna a bőre, mondjuk. Tehát, hogy... Mondjuk onnan se... De az az igazság, hogy az arabok között kurvasoknak nem... nem, nem már, ne, már nem látszik, hogy barnább lenne a bőre, mint a tiéd. A szó metaforikus örnek. Nem, a szó fizikai szín, színskála. Nem, nem, egyszerűen ezek az arabok, ezek a, alapvetően most a Zidán. A Zidán az egy ilyen arab. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy Zidán terrorista. <gül> hanem, hogy egy ilyen a Franciaországban született, Márszejben született, arab származású muzulmán fiatalember volt. Most már egy ilyen, egy ilyen középkori, középkorú figa, figura, akiből sosem, sosem lesz középkori figura. De de ilyenek. de most a Zidára nem mondanád így, hogy arab? Vagy inkább lezsidóznád? De... érted, most így az idán, érted? Vagy egy <gül> Hát lezsidóznám, mert a Zidán név hasonlít a zsidó szóhoz. <gül> Szóval, most mit akarsz ezzel mondani? azt akarom mondani, hogy a jogállamnak mindenképpen a saját húsába kell válnia. Hívhatod ezt titkos szolgálatoknak, hívhatod ezt, hogy ez a háború hogy fog folyni, meg hol fog folyni, drónokról, meg titkos szolgálati eszközökkel fog folyni, és nem nyilvánosan ez, ez nem egy militáris háború lesz. Hanem, hanem azokat az imámokat kell, például vagy fogják például ki így kiemelni a társadalmat, nem, nem fogják megölni őket. El át fogják adni az isis valamilyen módon. Meg fogják találni a módját, hogy az azokat folytassák. Nem hiszem el, hogy meg fogják ölni őket. Tehát, hogy így a francia szolgálat így meg fogja gyilkolni, de tudod mit? Annak is adok bazd meg egy 30%-esét, vagy egy 35%-esét, hogy megtörténhet. És hogyha végeznének a territoriális egységgel, tehát az ISIS szállommal, érted? De nem lehet így. Az a baj, hogy nem lehet így. Megszűn a background. Nem, ö, a izéket lehet levadászni. Ma, ö, azokat, a, hogy mondjam, azokat lehet figyelni, ö, akiket visszaadunk, meg azokat lehet figyelni, akik ott vannak, és azokat lehet drónokról lelőni. Ezeket a hitszónokokat, általában az ilyen komisszárokat. Ugye a komcsi világban a komisszárok voltak azok, akikről most itt beszélünk. Őket kell, őket kell drónokról, hát ez, ez az a háború. Ez, ez valami egészen más, mint amit a, amit a George Bush viselt. Ez, ez, ez ilyen amerikai támaszpontokról távirányítással végzett háború. És katonák ugyanúgy egyenruhában ülnek ilyen támaszpontokon, ilyen vezérülhetségekben, és onnan irányítják a drónokat. És nulla amerikai hal meg, ami gondolom egy fontos szempont. Hát így nincs, nem lehet így még egyszer így Vietnámot csinálni az amerikai közvélemény számára, mert nincsenek holtestek. Másrészt meg ilyen, ilyen precíziós háború. Tehát, hogy itt, a, itt egyszerűen titkosszolgálati eszközökkel minél többet tudni kell arról, meg minél többet látni kell arról, hogy mi zajlik ott. És azokat, akik ezt szervezik, meg azokat, akik e mögött állnak, azokat drónokról kell levadászni. Ez a háborúnak a lényege. És csak így lehet folytatni. És az az igazság, hogy most jelenleg nem látjuk az eredményét, de azt azért ne felejtsük el, hogy ö, a, az íziszfészke a Szíria, és nem irán, Vagy nem, nem Irak. irak. Nem, irak. Tehát nem, nem a... Tehát, hogy így sokan az iraki polgárháború... És sokáig egyébként én is így gondoltam, és nyilván ebben van is igazság, meg van is szerepe az iraki, polgár, az iraki háborúnak a, az ISIS-ben. De, de, de Szíria, Szíria szerepe, meg Oroszország szerepe, abban, hogy Szíria idáig jutott. Oroszországot mi? Oroszország asszadott támogatta. Igen, de nem lehetett oroszok... buktatta meg assadot és Igen, azért, de az, de az, az pont, pont nem lehetett, izé, nem lehetett intervenciót csinálni ő, Szíriában. Pont az oroszok nem engedték volna. Elvaszták. Hát... Direkt. Nézd, az az igazság, hogy szerintem például nagyon, nagyon fel fog gyorsulni az átállása a tiszta energiára. Tehát, hogy ezek a ezek a, ezek a foszilis energiahordozók nagyon gyorsan vissza fognak szorulni. Ugyanis két olyan nagy... Két, két, olyan Magyarországon, két... Magyarországon, ahol megadóztatják a napelemet, bazd meg. Magyarország olyan, mint a pataknak egy ilyen mellékiz, amit visszafele folyik. Tehát egy folyó így folyik, és akkor van egy ilyen mocsaras mellékány, az Magyarország, és az ilyen visszafele, bazd meg. Tehát ez De a, a, a, ö, azt gondolom, hogy két nagy hatalom ö, él a foszilis portozókon. Az egyik az a ruszkik, az a ruszkik, a másik az meg a, hát a az, az olajbirodalmak, ha izé a közel-keleten. Most, hogy így fogalmazza. Én... És akkor azt akarod mondani, hogy jó lenne, ha elszegényednének. Nem én mondom, ne. hanem ez lesz a stratégia, a politikai birodalmi érdek. Hát ez lesz a nyugatnak az érdeke. És kurva gyors lesz az olyan olyannyira, hogy én, én már láttam most már nem csak Tesla autót, hanem a Tesla autóra rá, három hétre már láttam Volkswagen Golfot, teljesen elektron, most nincs kipufúgócsöve. Kurva érdekes, előkerült a technológia. Hát így mindig arról beszéltük, hogy szerintem már megvan a technológia. Nem létezik, hogy egy száz éves technológiát használunk a közlekedésre. Hát azért kell, hogy legyen már új technológia. Hát van is a villamos. De úgy nem úgy értem, hogy ilyen vezetékes... Na nehogy már nincsen. És kurva érdekes, hogy így, így lassan előkerül. Most, hogy így a Putyin nagyon elkezd izmozni. Most, hogy így a, a, a, a drónháború zajlik, lassan előkerül. Akkor a Putyinnak meg a muszlimoknak hálát mondhatnak a zöldek. A bolygó. Hívjuk úgy, hogy a Föld bolygó. Érdekes egyébként. Még nem lenne etikus egy olyan határt megvonni, hogy egyszerűen a vallásról való viccelődésnek nincs helye a sajtóban. Tehát akár, történt, íz... A vallásról való viccelődésnek nincs helye a sajtóban, javasolja a kollega úr, és komolyan hiszi, hogy az iszlámmal való konfliktus megoldódik. Nem, nem hiszem, azt mondtam, hogy, bármitől hogy De azért ne legyen az iszlámmal való viccelődésnek. Tehát sajátítsuk el ezt a tabut, nyeljük le ezt nem, a békát. Értelmes ember semmilyen vallással nem viccelődik szerint. Jó, akkor a szientológiát szádra nevel. Na, no, na, no, no, hát ez az, ez az. Természetesen nem az. Természetesen ezt, nem az, de azt szientológusok azt mondják, hogy... Egyébként az. pont ezt akartam mondani, point... hogy jön egy halom szekta, és azt mondja, hogy de hát őket mércikizett ki, mert ők vallás. Tehát 90-es években egy egyház létrejött, mert úgy kapták a lóvét. Most akkor, ha bejön egy ilyen törvény, hogy ne viccelődjünk a vallással, akkor bárki átalakul, úgymond, bármi átalakul vallással, ez már és vele nem viccelődhet. Tehát ez a, itt ez, ez a gond, ez a gyakorlati probléma. Másrészt meg miért a viccelőt, hogy ez sem valaki a vallással, hát most... Jó, de ne, a nem, az nem vallás, de én bejegyeztetik amikor vallás. Én személyesen utálom, amikor valakinek a belegázolnak, és mit tudom én, az ilyen Charlie hebdo kat de ezt tudom ismételni, tehát én utálom az ilyesmit, és akkor én ezt kifejtem mondjuk, meg elmondom, hogy ízléstelenül ilyen faszkalapok és seggfejek, és őket kell seggbe és mit a, szóval, érted? De az, hogy mit tudom, nem viccelődhet vele eleve. Ja, a másik meg, hogy, hogy mi az, hogy viccelődés? Na, ez, ez, ez meg a másik. Tehát ilyenkor előkerül az, hogy viccelődésnek számít az, hogy. És akkor előkerül kurva sok minden, hogy viccelődésnek számít. Egyébként fantasztikus, hogy elveszítettünk legalább 60 embert. Én úgy számolom. De lehet, hogy csak 40 -et. Ez a Vidának nem, a ma este, Nem ma este, hanem a legutóbbi alkalomhoz képest. Ja. Tehát, hogy így a... Jó, hát a bűkbe voltam, bocs, hát nekem is kell az elvonulás. De tényleg rosszkor jöttél vissza. Legutóbb kellett volna jönned, és most nem.